Godmiddag, godmiddag alla stockholmare. Vi lyssnar nu på Sverigedemokraterna i Stockholms närradio, 88 MHz. Det är dag, lördagen den 8 juni 1996. Och vi säger grattis till Eivor och Elaine som har namnsdag. Denna sändning kommer också att gå i repris. Är torsdagen den 13 juni. Och då mellan 21 och 30 och 22 och 30. Idag kommer vi huvudsakligen att ta upp två punkter Dels nationaldagen och nationaldagsfirandet Och dels då Expo och massmedias hyckleri. Eh, men först ska jag presentera mig, jag heter alltså Thomas Johansson Och är ansvarig utgivare för de här sändningarna Och i studion är också Emil Winderskog som är rikschef för Sverigedemokratiska ungdom Ja. Då ska vi ta nationaldagsfirandet först. Du Emil, du har fått lite rapporter utifrån landet om hur det har gått till på olika orter. Ja, det var ju inte bara i Stockholm i fjärden nationaldagen utan även i Ystad, i Göteborg och i Sundsvall. I Ystad hade vi en gående manifestation som till skillnad från 1994 inte samlade några motståndare utan beskrivs av Martin Karlsson i Kävlingen som en stor succé. Även i Göteborg gick det bra. när hade vi dela Flygblad och Kalifornien med oss utanför köpcenter och eh, ett eh, opolitiskt eh, opolitisk fiende av nationaldagen. Och I Sundsvall var det som vanligt torgmöte på Russland och torget som de har där. Och eh, Thomas Andersson som är eh, ansvarig för Norrland eh, rapporterar att det gick som vanligt väldigt bra. Och har eh, rapporterat om, om några incidenter? Ingenting. Vi hade ju lugnt i Stockholm och det var lugnt så, överallt om man säger så. Ja, för, tre, för tredje året, eh, inte i rad, men för tredje året så firade vi nationaldagen i Rålabsåsparken. Vi var också där 93 och vi var där 94. 95 var vi i Vasaparken. Eh, 92 var vi på Norrmanstorv vill jag minnas. Det Eh, så, men eh, i år var vi tillbaka då i Rolamshavsparken och eh, ledet var fint och eh, stämningen var fin får jag säga och eh, du Jimmy du var en av eh, de två talarna och eh, jag var där med min bandspelare så jag tycker vi tar och eh, lyssnar på ditt tal och sen kan vi ta och diskutera och kommentera det lite sen här i efterhand Vi tar och på Jimmy Vinderskogs tal i Narodansholsparken den 6.6 Bussar och flickor mina kamrater Vi kan alla vara stolta för att prata här idag på Sveriges nationaldag Tillsammans vet vi att vi utgör en orolig, beslutsam och evig skada i bitterkant för våra Sverige. Vi känner alla till det hat som mot oss. Vi känner alla till den hetsen, det lugn och det brutala vår som riktas mot oss. Samtidigt betalar man stämmer hur små, obetydliga och löjliga vi är. Våra kollegor använder energi och kraft på att motanveta om ni rättar hur det är sant. Men sanningen är att trots att inte det vill säga de och manje, att är det och ekonomisterna, under andra tider har haft total kontroll över medier, skolor, kultur och så vidare, så blir det allt fler svenskar som sparkar upp och öppet ställer sig bakom de svenska demokraterna. Man kan fråga sig. Vad är det för ett fruktansvärt brott att vilja skydda sitt vid land? Vad är det för en brott med gene, gärning att vilja munda vår historia, vårt land och vår egen Jo, i den makroekonomiska medien är det, det svårare att utav brott. Var gärna knarklangare, man, lånare eller dansförädare, men är du nationalist och värnar ditt land och är det något skyldigt som ska behandlas med i ibland. Låd den att du gör emot dig. Samtidigt som han smerat upp enstaka misshandelsfall mot invandrare så tiger man som nuren om det svenska som är offer i det okulturella jordnedsamhället. Om nu tidningarna fått för sig att vi var lite sanning för en gångs skull, Jo, vad har vi sett för det går? ett mål som fick efter att man visat upp en och opinionsundersökning. Sällan har det då syns vilka det är som egentligen styr och ställer i det svenska samhällslivet. Men en vacker dag ska sanningens tråk kräfta ljus, trycka fränsiktet på dem och vi de svenskar ska ta tillbaka vårt färd land. Ja, ja, ja. När man ser så om i dagens samhälle ser man hur liberaler och marxister bildar en ohelig allians i ohämlad internationalism. Det är inte något fel med kulturutbyte och att människor kan hjälpa varandra men det här får inte tas som en ursäkt för att förinta vår nationella särdom Vi ska inte längre vara svenskar numera den världsmedborgaren svensk medborgarskap omvandrar vem som helst av Iraner och Japan till den äkta svensk sängen Inga klart ställda anpassningsförmåga det svenska språket eller vår svenska kultur Vårt lilla svenska polk lyckades framskapa en unik välfärdsnation för att vi nu skulle av, kunna, avnjuta, kunna avnjuta detta Och det är många män och kvinnor som steg fram och satte rikets väl framför sin egen säkerhet. En av dessa var Gustav Vasa. Tidigare var det en att hylla Gustav Vasa på skolor, regimenten och runt om i det etablerade samhället. Men nu, 1996, är det endast vi här i Lånansåparken som håller att och på den svenska bossen och den svenska klockan att glömma sitt och istället köra till vänsterkraften som Karl-Might och fuck gör detta istället för att få emot främlingar som inte har här att göra överhuvudtaget nu mm. mm. mm. vill ni se vilka så mycket sandals emot oss men ni ser att våra motståndare utgörs av flera anpassningar, politiker som enda smörutränt till själva, vänsterkornalister på råduppröden. För att vara anhängare av dagens avnationalisering krävs nästan att man har en mental störning. Att man som kan barn kanske blir omhörbart, utställt och därmed försöker hämna på detta sätt. Det är man har visat kunskap i anledning. Så Se det under världen, hur det ser ut, när man inte låter olika folkslag och leverfrihet. Förra uroskaren, forra sovjet, raktkonflikterna som är så, Turkiet, Israel, den är många. Se bara på vårt eget land. De har gått 10-15 år att skapa segregation och sociala konflikter och ohärmat våld har naturligtvis styrtagit. Ingen tror längre på de tomma pratar om kulturberivning och på rikedom Men sådana som här Pärson, Wetterberg, Lind, Omskog, Mälklerar, vi låter hellre hela Sverige datornisera på fottavla än att börja tala sanningen och förespråka en politik som högländ är vårt land. Istället för att låta kommunen ta hand om sina kulturskatter och, och hejda arbetslösheten så tvingar man istället på att få dem Samtidigt Samt är ju till det ena, så tappas det pengar till det andra. Har det har vi tydligt sett. Idag kostar det inga än 100 miljarder på år. Ja då är det nog inte bättre att vi försöker hjälpa vår eget skolk istället för att systematiskt diskriminera detsamma. Men samtidigt som vi går mot avgrunden här i samma gamla plåsler, omslåd för och rikedom av mångfalden. Alltid när man talar om Sverigedemokrater så beskriver man oss som en lite extrem sekt. Ett jävelnäst anhang om man går ut till folk och pånår att landa oss i ryggen. Ja, gör jag bara. Min är ett, på en är att vi någonsin kommer att Vika. För vi kämpar för vårt folk. Och för kommande generationer svenskar. kommer jag svenska. är Vårt Slå för tre, tre, fyra, Men vi det gör ni aldrig! Nej, nej, nej! Nej, nej! Nej, nej! Nej, nej! Nej, nej! Nej, nej! Som hos oss reser ut som vi har idag har vårt Vi föruträdda Vi ungdomar utgör hoppet från vårt forns framtid Hos oss har vi inte den försonjade och friheten som har vi gjort Har vi vuxit i egalitet istället för denna egoistiska materialism som har tagit ont hos allt för många Ni ungdomar, råtsar och går ni är Sveriges framtid, inte invandrarna Och låt oss inte lyra och då blir inte tyst vi liksom liksom Gustav Vasa på förhållare, måste ni vara redo att göra er insats med att reda en nation innan det är för sent. Utsebladta Vad ska ni framför en rikt som man ni med Gustav Vasa? Man sker så här. Nu läcker stormar kring en dag. Vi tror att en, vi tror att nu, kan gå härom och unda tecken sia. Låt det på ut från norra strand, du friska nordbo, som, kan, som vårt land kan rena och befria. När är en stor och mätt uppgift som ligger på våra axlar. Ska våra det misshandlare, rörelse lyckas bryta igenom som en mäktig vind. Ska vi visa oss mogna? Ja, vi måste visa oss mogna att klara alla påfattningar som väntar. Vår hjältar mot makten kommer inte att bli någon vacker söndag ute. men gott på en där väntar friheten äran och på folk själva öarna. Fram under kameran, Nu vinna den nationella revolutionen. Nu är det vårt sch, nu är vårt land, leva Sverige. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Ja, det var alltså Jimmy Vinderskog i Rådansåsparken i torsdags. Och ja, har du själv någon spontan kommentar till ditt tal? Ja, det kan man säga att nu när man hörs här i efterhand så jag tycker att det talar för sig själv kanske. Ja, eh, jag, sk jag, jag skulle bara vilja eh, haka på en punkt där och det är när du pratar om det liberal-marxistiska etablissemanget. Jag tycker det, jag tycker det var bra, det en så bra beteckning på vårt åsiktsmonopol eller vår moraliska elit som vi har i det här landet. För den består ju i stor utsträckning av liberaler och marxister. Så att jag tycker jag tycker det var en väldigt bra etikett. Ja, det är ju så. Man formar ju en uh, ohelig allians mellan sig själva för att uh, lyckas tysta folkliga opinioner som uh, bland annat vårt parti. Då. Mm. Och uh, det bygger ju på en uh, liberal-marxistisk uh, Allians om man säger så. Ja, och båda ideologierna är ju som sagt var internationalistiska, eller i alla fall icke-nationalistiska till sin karaktär. Liberalen har ju haft väldigt svårt för att tillgodogöra sig till, till exempel de här nationella värdena och traditionerna som finns inbyggda, ja som finns i ett land, i ett lands kultur. Man förnekar ju de aspekterna på tillgången. Det har ju dock inte alltid varit så Det har funnits nationalliberala partier Tidigare i historien Men de har i stor utsträckning dött ut Det finns väl bara kvar i av Det finns i Österrike då Jörg Haider Det kan man beteckna som ett nationalliberalt parti Men det fanns i Tyskland på 1800-talet Så fanns det ett stort nationalliberalt parti Till exempel man kan möjligtvis Betecknar främskritspartiet i Norge som nationalliberalt. Men eh, den moderna liberalismen och den, den form av liberalism som vi har i Sverige som representeras av folkpartiet, eh, de har ju inte ja, utmärkt sig för att ha en speciellt stor känsla för den svenska nationella kulturen. Och de har väl svårt att förstå resonemang om att vi måste bevara den och eh, skydda den. Eh, det, det har ju framgått tydligt av den debatten i Sverige. Ja, det var nationaldagsfirandet det. Sen har vi veckans stora, eh, andra stora händelse. Eller ja, stora, den är stor i alla fall så mått att den har fått stort utrymme i massmedia. Och det är det här och kring Expo och eh, då massmedias... Eh, hyckleri kring det här. Det är det som vi vill peka på. Vi tar naturligtvis avstånd då från politiskt våld i alla dess former. Om det inte är tal om rent självförsvar, rent nödvärn som man ibland kan tvingas in i. Och det är naturligtvis olyckligt att vi har fått organiserat politiskt våld i det här landet. Vi ska dock komma ihåg vilka det var som inledde Organiserade politiska våldet i Sverige i modern tid. Jag pratar inte nu om Amaltea-dådet eh, eller Ådalen eller attentatet mot eh, eh, flamman på 30-talet, utan jag pratar i modern tid, alltså efterkrigstiden. Och eh, vilka, var, vilka var det? Ja, det var ju anarkisterna. Det var Afa de här. Det var de som började med organiserat, systematiskt politiskt våld. Afa ligger ju också. Bakom tidskriften Expo då Som tidigare hette Stopparen rasismen hette tidningen Och man har nu då i dessa yttersta dagar Drabbats av sina egna politiska arbetsmetoder och då är det tydligen inte lika roligt längre Utan då går man ut i massmedia och gråter krokodiltårar Och börjar prata om hot mot eh, tryckfrihet Och hot mot demokratin och yttrandefrihet Vilket naturligtvis är ett stort hyckleri Och massmedia hakar naturligtvis på Man kontrollerar, som man alltid gör massmedia, först om, eh, vilka brott, eh, om vilka brott och vilken som har begått brottet och vilka som är brottsoffren det är så i Sverige nu att det är inte brotten eller brottsoffren som de har blivit helt ointressanta utan det är vem som begår brottet och vilka som är offren det är det massmedia är av, intresserad av sen beslutar man sig för om man ska tysta ner saken eller om man ska slå på stora indignationstrumman den här veckan var det rätt offer och rätt gärningsmän, så då blev det ett fruktansvärt ståhej i massmedia eh, ibland är det fel gärningsmän och fel offer och då tystas saken ner fullständigt då, och det är alltså ett monumentalt hyckleri det är frågan om det är alltså den vederväraste formen av hyckleri har vi sett i det, här, i det här svenska massmedia och i det liberalmarxistiska etablissemanget i dessa dagar Eh, ja det är nästan som att man saknar ord Man trodde inte att det var möjligt med sånt här tyckleri Fariseerna på Jesu tid framstår ju som riktigt eh, moderata och, I jämförelse med de här, det här packet som får breda ut sig på do, Dagens Nyheters kultursidor Och andra eh, drakar, tidningsdrakars kultursidor Just den här ensidigheten, det har ju vi noterat Och du har väl några exempel på det, Jimmie Ja, eh, Expo håller ju på med sina krokodiltårar om att de är så utsatta nu, men eh, när eh, Sverigedemokrater var eh, överfallna på nationaldagen 1993, vart eh, förda blodiga till akuten, då var det ju inte mycket prata om yttrandefriheten samma sak i Norrköping när vi hade årskongress där i mars 1995 då lokalen var totalt förstörd av en anarkistpöbel där ibland faktiskt flera stycken som arbetar med Expo, Mattias Flykte dem då var det inte heller speciellt mycket Norrköpingstidningar tidningar skrev lite grann men det hade uppstått kravaller det var inte frågan om att det var någon överfall eller något sånt och sen hade vi ju Studio 39 som i december varit fönderslagen. Och eh, de har inte kommit igång med sändningar än. Nej, den är ju nedlagd, det är den. Nej, jag, ska, jag ska återkomma till den där Studio 39 lite senare. Ja, vi kommer till Men ja. som sagt, då var det inte heller någon prat om att... Eh, –om att man var emot yttrandefriheten. Och eh, valnatten 91 så var det delar av vår relation förstörd– –så att vi kunde inte kunde ge ut SB-kuriden på ett tag. Det, vad jag minns var i Expressen ringde inte och ställde sina sidor till förfogande. Och man ser att alltså, det är ju ett hyckleri utan dess lika. Alltså man, man är för yttrandefrihet så länge alla tycker som en själv. Det är en skendemokrati. Mm. Man har ju helt, då har man ju helt missuppfattat liksom demokratins syfte och innehåll och mål liksom när, man, när man har skaffat, skaffat sig sådana värderingar det, Man har ju helt missuppfattat situationen Det är inte liksom yttrandefrihet och tryckfrihet för de som tycker likadant som en själv som är viktiga Utan det är ju naturligtvis motståndare och sådana som har avvikande Delvis eller helt avvikande åsikter som är intressanta det är ju så med de här grupperingar att eh, de kallar sig ju bara demokrater när de har någonting att vinna på det. Annars så kallar man sig för och drar på sig huvud och kasta gott i sten. Ja, man är ju politiska kameljonter helt enkelt. Ja, det får man. Och bli... eh, det är helt det, det man frågar om. Så nu håller på Strömstedt och en massa andra på och jag hörde rollen om dessa idéer den berömda de här expo dessa idealister då som eh, kämpar då liksom för för yttrandefriheten och så vidare de skulle ju bara veta vad det är för figurer det är frågan om vi gick in på henne med Bo Strömstedt sig i veckan i kvällsöppet det var väldigt intressant tycker jag han beklagade sig där om yttrandefriheten han skrev ju ett brev till BSS vår föregångare 1980 tror jag det var där han öppet förklarade att om inte vår verksamhet var olaget skulle han se till att den blev det och jag menar har man en sån inställning då, då kan man knappast kalla sig för demokrat, anser jag Ja, men sen går det bra att sitta till exempel i TV-programmet Röda rummet och tala sig varm för demokrati och för alla dess, alla dess friheter. Och riktigt med där på rösten och tala om hur, liksom, hur viktigt och oerhört värdefullt det är. Sen nästa ögonblick kan man skriva brev och kräva liksom att vissa saker ska förbjudas. Jo... De det här är politisk schizofreni Som jag har sagt en gång tidigare De är fullständigt schizofrena I en del av det här liberalmarxistiska marxistiska Etablissemanget Och nu har ju tidningarna tagit i alltså Så att de förmodligen har ja, Stannat i växten Eller Det här är någonting i hästvegen Vi kan läsa DNs kultursida för Fredagen och vi kan läsa Dagens Svenska Dagblad där man har tagit hela artiklar ur den här tidskriften Expo då, och även deras så kallade kalendarium där liksom allting från Nydemokrati och Sjöbopartiet eh, vidare ja, till oss då Sverigedemokraterna och så till eh, extrema våldsinriktade grupper och eh, rena nationalsocialister, allting det noteras och blandas ihop i bästa McCarthy-stil så att liksom alla gärningar ska, ja, det ska liksom komplementera de andra då, som står nämnda i anslutning. Man nämner allting här. man nämner, ja, som sagt Vivian Fransén kan nämnas i ena ögonblicket och nästa... Omlik Kristoffer eh, Rang och så vidare. Det, och det är väl inte. De står väl inte riktigt för samma sak, alltså jag. Men det här att det här klumpar man ihop då till eh, rasism. När vi är inne på hur, eh, hur saklig expo är så kan man ju. då Uh, titta lite mm. grann hur de har skrivit om oss Sverigedemokrater och uh, Vi då som vet hur det ser ut i partier, vi känner inte alls igen oss Alltså man skriver att vi har tappat mandat i Vårgårda kommun, man skriver om att uh, uh, uh, Tina Hallgren Bengtsson i Hör Har lagt över sitt mandat till Helena Andersson Man skriver om aktiviteter som vi inte har Man skriver om aktiv och de aktiviteter man har De skriver man inte om Jag menar, nej. De, har, alltså, de håller på att Trävar i mörkret alltså. det. Är, är det likadant med alla andra organisationer Vi kan ju bara prata om oss själva Men det är klart felaktigt Och ja. det, det är alltså Om man ska titta på det rent ur journalist-synpunkter Det här är alltså Journalistiskt mörker Under, Undermåligt skulle jag vilja säga Ja, det, kan, det, är, det är, Inte nog med att det är hycklande, det är undermåligt också ska, ska, Om vi ska ta ett exempel då Vi kan ju ta det från Dagens Nyheter Den här kultur, så kallade kultursidan då där man då har åtagit en artikel från Expo då En röst i natten, rasistisk närradio skriven av en, en frilansskribent Kallar han sig Stefan Kasson Första meningen Börjar med en direkt lögn en, man klarar inte av att hålla sig till sanningen i en, en mening, i första meningen. Det står, Sverige är det enda land i världen vars myndigheter sponsrar rasistiska radiosändningar. Förekommer ingen sponsring av rasistiska, så kallat då rasistiska radiosändningar. Alla närradioföreningar och närradiosändare är självfinansierande. Finansieras med medlemsföreningarnas avgifter. Och det finns inte en krona av skattebetalarnas pengar som går till närradion. Så att det var alltså direkt felaktighet första meningen. Går vi vidare med mening nummer två. I Stockholms närradio trängs högerextrema partier som sänder hets mot folkgrupp. Ja, vi har i alla fall aldrig... Och brukar man beteckna som högerextrema av någon undlig anledning eh, vi har aldrig blivit fällda för hets mot folkgrupp och senast det skedde så tror jag det var 91 eller 92, jag är inte säker på årtalet där, men det är lätt för den som är intresserad att ta, ta reda på det ska inte vara någon omöjlighet så börjar man alltså och sen håller du på och man är bara intresserad av det värsta det har ingen betydelse om en, hur många om en sändare, en, en, en station eller förening har på åratal och sändt man är bara intresserad av att plocka ut det värsta då i, ur åratal av sändningar. Eh, och det säger jag kanske också en del om det seriösa eh, i den här journalistiken. Men eh, som de nämner Sverigedemokraterna så ska vi citera då, det är inte var dag som Sverigedemokraternas närrådesändningar omnämns på dagens nyheters kultursida så vi får sträcka på oss lite grann här i studion då och känna oss hedrade. Det står så här då Sverigedemokraterna är det parti som mest medvetet satsats på närradion som propagandainstrument Och så kommer det då lite citat här Då bland annat eh, ett eh, från, som Lars Månsson gjorde för ett år sedan Som vi inte ska citera nu Och eh, menar i alla fall, då man, man plockar fram det, det värsta så Då så skriver man här då Till skillnad från Radio Islam som öppet deklarerade sina åsikter balanserade ansvariga utgivarna för dagens så kallat då extrema närradio ofta på gränsen till hets mot folkgrupp. De undviker formuleringar som de vet är direkt åtalbara. Riksdagsledamoten Håkan Holmberg känner till närradiosändningarna men anser att det är svårt att komma åt. Det vore lämpligt att justitiekanslen tittade på det säger han till Expo. Och det är precis vad justitiekanslen har gjort. Vi fick leverera in 11 kopior, 11 sändningar till Justitiekanslen här i april. Vi har inte hört ett ljud, vi kommer förmodligen inte höra ett ljud. Man hittade inte det man ville leta efter. Och eh, det var därav tystnaden så att säga. Eh, men eh, det står så här då, samtliga högerorganisationer eh, sänder på samma radiofrekvens. 88 mhz i Stockholm. Flera av sändningarna sker från egen studio. Den nationella studion, Studio 39 i Tallkrogen. Och eh, som alla Närradio-lyssnare vet, som följer våra partis sändningar och som följer med lite grann vad som händer på Närradion vet att eh, Studio 39 inte har på sex månader, ett halvår. Och eh, de flesta av er vet väl orsaken. Studion blev sönderslagen natten mellan 7 och 8 december 1995. Eh, och eh, därefter tystnade då de eh, tre eh, organisationer, föreningar som sände på den från den studion tystnades då. Och eh, så att säga ja, är nu tystnade då. Och eh, det var ett, inget intressant. För massmedia att skriva om. Då var ju tydligen inte yttrandefriheten så viktig helt plötsligt. Och eh, jag vill skriva om citera vad tidskriften kontra skrev om det här i sitt nummer 92-96. En av de få tidningar tidskrifter som har kommenterat denna händelse. Man skriver då så här. Att vi svenska tidningar inte får en komplett bild av vad som händer i samhället och att vänsters illdåd ofta tystas ned kommer knappast som en överraskning för kontraläsaren. För en tid sedan vandaliserades en närradiostudio i Stockholm grundligt utan att ett knyst, ett knyst från media. Vad man än tycker om budskapet som förmedlades via studion det var inte alltid av det trevligaste slaget det är ett anmärkningsvärt att ett sådant grovt brott mot yttrandefriheten inte ges någon uppmärksamhet alls. Tyvärr är vi inte ensamma om att dras med detta i Sverige. I Tyskland blev ett tryckeri som bland annat trycker den konservativa tidskriften Junge Freiheit, utsatt för ett bombattentat utan att tyska media ägnade händelsen speciellt stort intresse. Ett antal politiker, främst kristdemokrater, gick senare ut i en appell för yttrandefriheten, men det satt hårt inne. Detta trots att utgivningen av tidningen stoppades för flera veckor. En revolutionär lesbisk kvinnogrupp och andra revolutionära grupperingar tog på sig dådet. I Sverige är det framförallt AFA, antifascistiska aktion, som utför politiska terrorattentat, Riktade mot det som det uppfattar som fascism Det vill säga i stort sett allting Mycket tyder på att medan media koncentrerar sig på den patetiska lilla spillran nynazister Som får mycket mer uppmärksamhet än de förtjänar Så förbereder den röda vänstern nya våldsdåd och nya brott mot yttrandefriheten Undertecknat av Tommy Ullman och det var alltså, då var det inte så viktigt med yttrandefriheten och eh, ytterligare, det där är ytterligare en illustration till hykleriet. Eh, sen ska jag bara då citera ett kort stycke till från den här eh, artikeln. Det står, det var svårbegripligt, och det här, här kommenterar Radio Islam, det var svårbegripligt att detta kunde förekomma mitt i Stockholm, säger Håkan Holm.